Imnul 52, învățătură despre Dumnezeu, despre teologie, și că nu e îngăduit celui ce nu s-a schimbat prin împărtășirea de sfântul Duh și nu a devenit în cunoștință Dumnezeu prin înfiere, să învețe pe alți oameni cele Dumnezeuști. Cine va mângâia durerea inimii mele? Iar spunând durerea, am înțeles Iubirea Mântuitorului, dar această iubire este o lucrare a Duhului, mai bine zis e prezența Lui în mod ființial văzută în mine în chip enipostasiat ca lumină, iar lumina este fără de asemănare, e întreagă de neexprimat, cine mă va despărți de cele sensibile de care am fost odată eliberat și m-am ascuns de ele, ajungând în afara lumii. cine îmi va da seninătatea și liniștea de toate Ca să mă satur de frumusețea dumnezeiască a aceluia, A cărui necuprindere îmi flăcărează iubirea mea, În măsura în care ceea ce cuprind e o iubire enipostaziată, Căci iubirea nu e nume ci ființă dumnezeiască, participată și necuprinsă, dar în orice caz dumnezeiască, ceea ce se împărtășește e sezizat, cuprins, dar ceea ce e mai mult încă nu. De aceea ți-am spus că iubirea e sezizată, e cuprinsă și enipostasiată ca participantă și cuprinsă, Căci tot ce este sezizat, cuprins și împărtășit, e numai de cum ființă împărtășită în mod de și cuprinsă, căci ceea ce n-are ființă nu e numită și nu e nimic, dar firea dumnezeiască și necreată mai presus de ființă, ca una ce e mai presus de ființa tuturor celor create, se numește mai presus de ființă, dar e totuși ființă și enipostasiată, mai presus de toată ființa și se înțelege ca total neasemenea cu ipostasul creat, căci e întreagă necircumscrisă prin fire și cum vei numi ipostas ceea ce nu e circumscris, pe de altă parte, ceea ce ne este neipostatic. Nu e nimic. Și atunci, cum ni s-ar împărtăși? Iar de nu mă crezi, îți voi da mărturia lui Pavel, care te asigură că amândouă acestea sunt vrednice de crezut. De fapt, când spune că are în el pe Hristos grăind și exprimându-se prin preasfântul Duh, spune că dumnezeirea e împărtășibilă și circumscrisă dar că în el și cu el e prezentă în mod necircumscris și necuprins. Iar când vorbește de cel ce locuiește în lumina neapropiată, 1 Timotei 6 16, și mărturisește că n-a fost văzută niciodată de om, îl arată ca necircumscris și necuprins, căci de cel pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut vreodată cum s-ar fi împărtășit sau s-ar fi atins cineva? Îmi vei spune singur, nici de cum dacă nu vrei să te sfădești. Dar când îți zice iarăși: Dumnezeu care a zis să strălucească lumina din întuneric, el a strălucit în meu, doi cu 4,6 patru cu șase. Spunem pe care al Dumnezeu ți-l înfățișează să-l înțelegi, dacă nu pe acela care locuiește în lumina de nesuportat și pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut vreodată, căci el însuși, cel mai înainte, mai presus de ființă și necreat, a luat trup și mi s-a arătat creat, îndumnezeindu-mă întreg pe mine, asumat în chip minunat. Spune-mi, crezi așa și nu te îndoiești deloc? Dacă, deci, Dumnezeu a făcut om, cum crezi, m-a dumnezeit pe mine, omul asumat, atunci, eu devenit Dumnezeu prin înfiere, văd pe Dumnezeu cel prin fire, pe acel Dumnezeu pe care nimeni dintre noi nu l-a putut vedea vreodată și nici nu poate să-L vadă peste tot. Deci... Cei ce l-au primit pe Dumnezeu prin faptele credinței și s-au făcut Dumnezei născuți prin Duhul, îl văd pe acela, pe tatăl lor, care locuiește pururea în lumina neapropiată, avândul locuind în ei înșiși și locuiesc ei înșiși în el, în cel cu totul neapropiat. Aceasta e credința adevărată, aceasta e fapta lui Dumnezeu, aceasta este peti a creștinilor, aceasta e comuniunea cu Dumnezeu, aceasta este împărtășirea și arvuna dumnezească. aceasta este viața, aceasta este împărăția, aceasta este veșmântul, cămașa Domnului pe care cei ce se botează o îmbracă prin credință nu în neștiință, îți spun, nici în nesimțire, ci prin credința însoțită de simțire și cunoștință. Și ca să nu zici, cred că l-am îmbrăcat pe Hristos. Nu-ți cer simplu crede asta, ci să ai fapta credinței, asigurarea credinței, pecetea credinței, desăvârșirea credinței în mod neînduielnic, din îmbrăcarea lui Hristos într-o simțire și cunoaștere, a lui Hristos din care strălucește fulgeră slava Dumnezeirii și care te schimbă pe tine întreg în lumina cea mai limpede, dar te lasă neschimbat sau îndoit, fiindcă ești amândouă, Dumnezeu prin înfiere, iar prin fire întreg om, devenit Întreg astfel, precum ți-am spus, vino și stai cu noi, o, oh, fratele meu, pe muntele cunoștinței și vederii dumnezeiești. Și acolo vom auzi împreună glasul, părintez dar vai cât de jos suntem față de înălțimea dumnezească, cât de depărtați de viața veșnică, pe cât e de departe cerul, de subteranele pământului și de cei ținuți de de mult chip nefericit în ele, pe atât sau și mai mult suntem toți departe de înălțimea lui Dumnezeu și de vederea dumnezeiască, chiar dacă suntem închip contrar, că locuim în el și că avem în noi pe cel ce locuiește în lumina neapropiată, chiar dacă spunem închip contrar că locuim în el, și că avem în noi pe cel ce locuiește în lumina neapropiată și că rămâne și locuiește întreg în noi, căci șezând în cele subterane ale pământului, voim să filozofăm despre cele mai presus de pământ și despre cele din cer și mai presus de ceruri, ca și când le-am cunoaște întocmai și să le povestim tuturor și să ne numim cunoscători și teologi exact și inițiați în tainele negrăite, dar și aceasta este o dovadă sigură a nesimțirii, căci cel născut din nefericire în cele subterane și care locuiește cu totul în întunericul lumii prezente și nu vede lumina veacului viitor, lumina care în mod sigur a strălucit pe pământ și strălucește necontenit, dar spune că el cugetă și cunoaște cele din cer, și că vede toate cele de acolo și învață pe alții, oare nu e nesimțitor și mai mult decât atât? Acesta e ca un orb care contrazice pe cei care văd și zice Acest bani e de aramă, iar semnul de pe el e al altuia și literele scrise pe el spun aceasta și aceea. Dar cei ce-l aud socotesc acestea ca o nesocotire... Ca o născocire îndrăzneață Căci ei văd banul făcut din aur Și semnul ca fiind cu adevărat al împăratului Arătând chipul nefalsificat al lui Și inscripția redând numele lui De aceeași boală pătimind Nu socotim că pătimim Nici nu ne rușinăm de cineva Sau de sfinții înșiși Și de îngerii care privesc de sus starea noastră Ci se Împlinește cu noi cuvântul Domnului care scrie: Văzând, nu văd, Matei 13 cu 13. Și iarăși, auzind ei, își închid urechile sufletului și nu aud deloc cuvintele Duhului. De fapt, ei aud trupește cu urechile de carne, dar urechile inimii le au acoperite și nu pot auzi câtuși de puțin căci nu pot ridica de pe ei acoperământul în și al nesimțirii, fiindcă ei înșiși și l-au pus pe ei cu voia. Și acoperindu-și ochii și urechile, socotesc că văd și aud, iar dacă le spune cineva, ascultați copiii mei și ridicați acoperământul de pe inimile voastre, ei se înfurie la aceste cuvinte, pentru că nu i-a numit părinți, ci le-a zis copii, și din aceste cuvinte câștigă mai multă ură și nu-și pot da seama de patima cei roade, mai bine zis de patimile ce le întunecă mintea și cugetarea și despardă Dumnezeu pe cei prinși pe ele. Aceștia devenit sclavi ai închipuirii și mândriei și trăind ca niște robi ai lor, își împlinesc purura numai voia lor. Aceștia, părăsind legile lui Dumnezeu, își sunt ei înșiși lege lor și nu slujesc lui Dumnezeu, ci ce îndrăzneală lor înșiși. Ei caută în locul slavei lui Dumnezeu slava lor și se grăbesc să o impună pe aceasta prin toate faptele și în toate modurile, iar slava lui Hristos este crucea și patimile pe care le-a suportat pentru noi, ca să ne slăvească pe noi, dar ei nu vorbesc să pătimească acestea cum le-a pătimit acela și refuză să se facă părtași ai slavei lui Dumnezeu prin refuzul de a pătimi cum a pătimit acela, ci voiesc, vai, mai te grabă slava de la oameni și aleg de bunăvoie despărțirea de Dumnezeu. Dar, Hristoase al meu, mântuiește pe cei ce se încredințează ție, de murdara slavă, de șartă și de mândrie, și fă patemilor și slavei tale, și ne să fim nedespărțiți de tine, acum și în vecii vecilor. Amin.